Розділ 29 До Касларока ми дісталися о п'ятій ранку, вранці в неділю, напередодні дня праці, йшли всю ніч. Ніхто не скаржився, хоч ми й понатирали собі ноги та зголодніли, як ті вовки. У мене дико боліла голова, а ноги наче повикручувало, і вони пекли вогнем від утоми. Двічі доводилося злазити з насипу, щоб пропустити товарняк. Один із них йшов у наш бік, але їхав надто швидко, щоб ми могли на нього застрибнути. Коли ми підійшли до мосту через річку Касл, уже я благословлялося на світ. Крис подивився на міст, з нього перевів погляд на річку, потім на нас. «Та хріні із ним я переходжу. Як зіб'є поїзд, не доведеться стерегтися довбаного Ейса Мерила». «Ми пішли за ним. Хоча ні, не пішли, попленталися. Так буде правильніше». Поїзда не було. Уже біля сміттєзвалища ми перелізли через огорожу, ні майла ні звірюки там у таку рань та ще й у неділю не спостерігалося, та попрямували до колонки. Верн накачав води, і ми по черзі підставляли голови під крижаний потік, ляпали водою на свої розпашілі тіла, пили до несхочу. А потім мусили натягти сорочки, бо ранішня прохолода пробирала до кісток. Ми пішли, Ми в місто і кілька хвилин постояли на хіднику перед пустищем. Роздивлялися свою халабуду на дереві, щоб не дивитися один на одного. «Ну, – мовив Теді, – побачимося в школі середу. Я думаю, доти я весь час спатиму». «Я теж», – сказав Верн, – «утомився дико». Крис щось фальшиво просвистів крізь зуби і нічого не сказав. «Слу, пацан!» про белькутів ховаючи в очі Теді. «Ти не ображайся, добре?» «Добре», – сказав Крис. І раптом на його потемнілому, змученому обличчі розквітла сонячна усмішка. «Ми молодці, скажіть, найшли, засранця?» «Ага», – кивнув Верн. «Найшли, бля, тепер Білі з мене котлету зробе». «То що?» – сказав Крис. Ричі наїде на мене, Ейс швидше за все на горді, а ще хтось наїде на Теді». «Але ми молодці!» – точно, – мовив Верн. Та все одно голос виказував, що він почувається нещасним. Крис глянув на мене. «Правда ж ми молодці?» – тихо спитав він. «Воно було того варте, скажи?» «Звісно варте», – підтвердив я. «Так, до сраки!» – рішучо заявив Тедді сухим тоном, мені перестає бути цікаво. Пацани, ви як у тій телепередачі про журналюх себе не хвалюєте. Давайте краба, погріб я додому, побачу, чи мамка ще не повісила мою фотку на дошку, їх шукає поліція. Ми всі розсміялись, а теді відповів здивованим поглядом Господи, ну що ще. І ми всі дали йому краба. Вони з Верном пішли в один бік, а мені треба було йти в інший. Але я вагався. Я з тобою пройдусь. запропонував Крис. Так, добре. Квартал ми пройшли, не розмовляючи. На світанку в Каслороку панувала дивовижна тиша, і я відчув мало не священний захват, та й утома якось непомітно полишила. Весь світ навколо був занурений у сон, а ми не спали, і я чомусь очікував, що от ми повернемо за ріг, а там, на дальньому боці Карбайн-стрит, де коліє ПЗЗШМ перетинає вантажний двір фабрики, стоятиме моя олиниця. Першим мовчанку порушив Крис. Вони розпатякають. Звісно, але не сьогодні і не завтра, якщо тебе це турбує. Я думаю, ще багато часу спливе, поки вони розкажуть. Може, роки. Він здивовано позирнув на мене. Криси, вони налякані, особливо теді, що його в армію не візьмуть. Але Верн теж боїться. Їх ще безсоння мучитиме через це. І восени не раз і не два в них аж на язиці крутитиметься, так кортітиме розказати комусь. Але я сумніваюсь, що наважаться. Та й потім, знаєш що? Може це прозвучить як хер про проте... Я думаю, вони взагалі викинуть із голови, що з нами таке сталося. Крис повільно кивнув. «Я про це б і не подумав. Ти горді людей наскрізь бачиш». Та ну, якби ж це було правдою. Це правда. Ми ще квартал пройшли мовчки. Я ніколи не виберуся з цього болота. І Крис зітхнув. Приїздитимеш на літні канікули з коледжа, зможеш здибати нас із Верном і Тедді у барі Сьюкі після зміни з сьомої до третєї, якщо схочеш. Але ти, мабуть, не схочеш. І він розсміявся моторушнуватим смішком. Припини себе надрочувати.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 «Ні, татку, я не надрочую, відповів Крис. Я потер казівним пальцем об великий. Це найменша у світі скрипочка грає моє серце помпує до тебе пурпуровими стяками. Він був наш, сказав Крис. Його очі темніли в напівсвітлі світанку. Ми дійшли дорогу моєї вулиці і спинилися. Була чверть по шостій. Озирнувшись на місто, побачили, як перед крамничкою канцелярського приладдя, що належала дядькові Теді, зупинилася вантажівка недільної газети «Телеграм». Чоловік у синіх джинсах і футболці скинув униз низ тюк газет. Вони гепнулися догори дригом на хідник так, що стало видно кольорові комікси. На першій сторінці завжди Дик Трейсі та Блонді. Вантажівка тіла геть. Її водій націлився везти зовнішній світ у наступні зупинки далі по дорозі. От ісфілд Норвей-Саут-Перес, Вотерфорд-Стоунем. Я хотів ще щось сказати Крису, та ніяк не міг придумати, що. Ну, давай, Краба. Голос у нього був утомлений. Криса. Краба. Я дав йому Краба. Побачимося. Він усміхнувся, широко тією самою сонячною усмішкою. «Ні, якщо я тебе побачу перший, потворо!» І він усміхаючись пішов геть, легко і граційно, наче й не боліло йому нічого, як мені, і мозолів він собі не натер, як я, і не кусали його, як мене, комарі, кріщі та дрібна мушва». Неначе не було в нього у світі ні найменших турбот. Буцімто йшов він у якесь реально круте місце, а не до себе додому у трикімнатну хату, а якщо ближче до правди, то халупу, без води і каналізації, із розбитими вікнами, затягнутими плівкою, і братом, який, певно, вже влаштував йому засідку на передньому дворі. Навіть якби я знайшов якісь слушні слова, то найпевніше не вимовив би їх у голос. Мова знищує роботу любові, я вважаю. Почути таке від письменника це не аби що. Але я думаю, що це правда. Коли ти заговориш, щоб сказати Олениці, що ти їй не зашкодиш, вона втече, змахнувши хвостиком. Слово ось що завдає шкоди. Любов це не те, про що тобі навішують лажові поети типу Маккуїна. Любов має зуби, зуби кусають. Рани ніколи не загоюються, і жодне слово, жодне поєднання цих слів не здатне загоїти ці любовні укуси. Прикол у тому, що все навпаки. Якщо ці рани затягуються, слова вмирають разом із ними. Повірте мені, я все своє життя побудував на словах і знаю, що до чого.